John Pădurarul își ridicase căsuța singur, cu mâinile lui harnice. O făcuse mică pentru ca vântul să nu o dărime, și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o de departe și să poposească și pe la ușa lui. Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață. Copiii n-aveau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 Doar unui niștită. Data aceasta nu vei auzi decât fluieratul meu. Noapte bună. Noapte bună. He. Stejarul e bătrân.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 Să-i cerem un copil. Un copil? Toată viața ne-am dorit un copil. să i cerem. Nu vrei? Va da, da, Un copil. Un copil? Și cât de mic. <laughs> Chiar cât un el. Un <laughs> copil să fie. Să avem și noi în casă o bucurie și lumină. Vine, zici nevastă. Un copil ne-ar înveseli căsuța. Un copil îi cerem. Cine e? Eu, e Tom. Care Tom. Băiatul nostru? Băiatul nostru Zina ne-a și îndeplinit dorința Iată, fuga neva să-și deschide Hai! Hai, intră intră dragul nostru băiat! unde ești aști? Aici, aici, uite jos! În jos? Iată, John, ce mic cât un degețel Chiar așa să și numim degețel Și are și ochi, și are și nas, și are și gură <laughs> Ei esteți, știi că îmi placi băiete Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru De ce o fi foame Nu, Zile mea A dat și haine și de mâncare Și mi-a spus, Tom Vrei să-ți iubești părinții că oamenii oameni buni? Să le fi de folos Să-i asculți Și când e nevoie să le dai și o mână de ajutor <laughs> Și mâna lui e câte o așchiuță <laughs> Da, dar în schimb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 <laughs> Ia dă-i o băsmanuță roșie ca să pună ciupercinea. Îndată! O băsmanuță roșie se vede de departe, bine, te-ai gândit? Remați, bun, mamă dragă, și ai grijă! Coace pâinea, coace plăcintele, coace colace până venim noi. O să fim flămânți! <laughs> Hai! Da. Eu mă duc în luminiș să plânghez din nepuț. Tu, adună în cănița asta zmeură, da? da? da, da. Uite-te, și după ce da. dacă vrei, da, să nu te îndepărtezi prea mult. Nu, n ai nicio grijă, aici mă găsești. Bin. A plecat Aplicat. A plecat. Iată, uite ce copil. E... Încă n-am văzut așa minunii. Oare o avea minte? E, asta e bun. Om fără minte ai văzut. Cum să nu văzut? Pe tine. Da. <laughs> Știi ce? Eu zic să-l furăm. Cum, cum, cum să-l furăm? Pe cine a schimbat meseria? Noi suntem hoti serioși, nu ne încurcăm cu nimicuri de-astea. eu îl fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micuțul ăsta din toate încurcaturile. sau? Am un gând grosav. Hei, ai dreptate. Pe el. Stai, stai, stai, stai nu așa grămadă, că speriem. Saluton cu toți, blentici. Adevărat, da, da. Eh, flacăule. Flacăule. Băniculei. Băniculei. Noi, Noi oameni buni. Atunci îmi pare bine că mă stigați. Ce sunteți? Veniți în pace. bună ziua. Ce băiat, ce băiat mare, mare domnule. Nu vă să vă fie inima. Dar ce face aici singur? Nu, tatăl meu pădurarul s-a dus să bâneze un iepure. Uh -huh. Eu pulesul meu ură. Vreți? las și voi nu. No, no, no, bună, no. e dulce Nu, nu, nu Mulțumim Da, cum te cheamă? Domnul Degețelul Puu, Ce nume frumos Ei, degețel. degețel, dragă, nu vrei să vii cu noi? He? Să ne dai o mână da, de ajutor da. O mână de ajutor? Da, da, ajutor? da, da. -am să nu. Adică nu pot Sunt tata și-am spus că-l aștem aici păi nu lipsi mult Avem mare nevoie de tine, drăguță zău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 Să ajutăm un sat întreg. E? Un lucru mare. Păi, nu, păi. Nu. De, asta cam așa e. Și mi-am zis, de unde să luăm bani? Da, bani. Că Că e plină De ce arăta acolo atâta bani? Și, și fără niciun folos. No, chiar așa stau în întuneric săraci. Nu-i vede nimeni. Da, săraci de ei. ei Spuneți mai repede și. E, greutate e că nu putem pătrunde acolo. Pentru că. Ce deștept e, nu? Chiar așa, bine zice. suntem cam, cam înalt. Și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele Să deschizi geamul Noi o să-ți lăsăm o fringhie jos, așa, Și tu să legi de capătul ei să culeți cu bani Nu câte unul Apoi noi o să dăm fuga în sat și O să-i împărțim pe toți până la unul La, la vădurile și la orfani da. Dar oare nu? facem vreun rău? Vai, se poate! No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor văduve și unor orfani e rău? Eh. Cine a mai auzit-o în asta? Adevărat! Merg! Dar vă rog să mă aduceți repede înapoi no. Nu-ți face nicio grijă Nici nu apucă pădurarul să-mi puște iepurile și tu ești aici Mire, să mergem! Hai, hai, hai, suie aici pe mâna mea hai, hai, să pornim stau. repede! Pe cai, galo! De ce Da. Ei, prinde capătul frânghiei și leagă să bine, să nu se răstoarne cumva vreun bănuț. Da. da, cred că da Gata, ăsta e ultimul săpuleț Ultimul? Da, și pe urmă l-a prin mie în jos Da, da, da Cine a strigat? Ți s-a părut. Am spus și că n-a strigat Nu se poate, am auzit bine. Ia să numărăm sacii. Hoti! Hoții! Săriți! Hoții! Săriți! Săriți! Săriți! Săriți! Săriți! Bine că au deschis ușa. Să o iau la sănătoasa. Nu-i nimic. Îi prinde eu pe hoți. O să-i aducă toți bănuții înapoi până la unul. Ah, dar ce strălucești aici în praf? Un bani de aur! Au pierdut un galben! Cum l-am găsit eu pe acesta? Am să-i găsit pe toți până la ultimul criter. Până un alta? Să pun bănuți în buzunar? Așa? Și la picioare. Ah, părinții mei o să creadă că m-am pierdut. Ah. În Sunt vinovat. Ce să fac? Sunt vinovat. Nu <gântu> a fi înghițit vreo ani. Nu, nu, nu spune-o vorbă ca asta. Sau... Poate s-a fi Și eu cred că s-a rătăcit. S-a rătăcit asta e. Mă duc să-l caut. Poți să intru? Eu simt... Degetțel! Mă Unde e? Unde ai fost? Smeură, cum să nu vreau smeură? Atunci pofti smeură și-am dat tot coșulețul și-l mânca. Ce yeah. mă mai făcut cum mânca? Ah, bine că nu te-am mâncat și pe tine. Ar fi vrut el, dar eu i-am spus, mai ursulică, oricum mine ori fără mine, totul ai Și el de acolo, ai dreptate, ia-o repede la sănătoasă, că altfel... Mama! Mă mai dragă! Ai, -a, a aluatul și mă gândeam la tine când Ce ai intrat. Uite, acuși plăcintele și... Ia, ia, ia, ia, ia, ia, a -a -a. Vezi, ia a -a -a. nu te-a plecat prea tare peste o copai a -a -a -a. să nu cazi în ea. Nicio o grijă, mă ușo cum frământi aluatul. mi-a căzut pănuțul în aluat. Ce mă fac? Nu-i nimic că o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele. Nu trebuie să necașez pentru asta. Ce tot spui tu acolo Spuneam de Spuneam că la masă am să mănânc toate plăcintele. Ah. Pe toate! Eu singur! Sunt așa de flământ. Să le mănânci dacă ai să poți să de le mănânci. Da. cine e acolo? Suntem oamenii săpânirii. Ah, dumneavoastră, Poftis, poftis. Mergem din casă în casă să căutăm niște hoți. Hot? Ce fel de hoți? Ce mă fac să mă ascund în ceașca de cei.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 Iadă să cinstim oamenii cu apă de izvor Și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre Iadă-le ia, ia, ia, pe toate aici pe masă Așa, așa Pune și și colace cicolace, cicolace. Eu de apă sunt, satul. mulțumesc, nu mai turna Dar plăcintele niciodată nu mi-ajunc mm. ah. Ah. Dar bune mai sunt mm, Bune, n-am ce zice Și moi se topesc în gură ah. ah? Dar ce mai fi și asta? Era să-mi sparg ce? Ia-te, uite ce-am găsit în plăcinte Un ban de aur Ce mă fac? M-au prins Hoții! ăștia ei sunt Și cât pe ce să ne ducă de nas? Ne va de plăcintele, de la apă să se răcoare Și ei bani! rușine Unde hoții? Care-s Hai, Vai, de mine ce năpastă, noi suntem hoți Voi, sunteți arestați, ați furat banii și a ați dosit Iată, și mărturie Ați ascult bani în plăcinte Ați oameni buni. Căutați, uitați peste tot, vă da, dau voie da. și dacă găsit, mm. mă dau prin? Da, orică că îi găsim, că nu îi găsim, da. aveți aceeași soartă. Jutecauta și moartea, Hai, i urmă-ți, nu căutați, suntem noi. s-a am fost că m-am dus după hoții aceia. Cum de-am crezut că sunt oameni buni? Uști jale și cine nenorocire. Bigețel. bigețel, bigețel. Da. Cine e? Eu. mea! Buna mea! Ajută-mă să ce s-a întâmplat! Știu tot! Acum nu te mai văita atâta! Fugi repede în poiană! Da. Mai ții minte unde ai stat ieri? Da! Băsmăluța roșie și coșul cu smeur au rămas acolo. Ai să găsești repede locul. Fugi cât te țin da. picioarele! De vale în dreapta sejarului cel bătrâni este piatra. Da. piatră. Da. Piatra astupa ascunzătoarea hoților. Ha.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 Să Cine parte parte Nu am poți de părere să luăm pe degețel. Trebuie de să primești un sac mai mult. Am mie se cu bine sac. Eu l-am găsit pe degețel. Fără el nici în vis n-ai fi văzut atâta bănet. Așa că sacul este al Nu, nu, nu. Eu zic să punem toți banii grămadă și să-i împărțim frășești. Că de aia Ce fel de frați. Când e vorba de bani, nu am frați! stați. De ce vă certați? Nu-i frumos? Bine, deci de ce? Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună ce? De te aduce ce? Ce să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat bani în sat, la văduve și la orfane. Tocmai nu mă Păi Îi pusese grămăjoare și îi rânduiam după Văd, văd. Dar cum ai dat de noi, Că nici cea mai mică când nu ne-a văzut până acum palatul. Să lăsăm asta. Vorba e că după ce a plecat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă ascunsă. Și ce să vezi? Un ping intru... Și când c -colo, c -c -c -c -colo, colo, ce să vezi, o sală plină cu bani, bani! grămezi de saci, plin cu galben. Wow. Da, și ce mi-am zis, ce dreptate aveau prietenii mei, aici sta atâta băne fără niciun folos, ce s-ar mai bucura ei dacă le-aș spune? M-am strecurat subțin mă ca un grere prin gaura chelii și am venit aici. Păi, de, da, cum? De ce venit ai venit așa târziu? Nu cumva te-ai mai abutut pe acasă. Da, de unde, ce minte? vezi, cum era să mă duc pe acasă? Păi da, atunci de ce ai întârziat da. Păi, am venit pe jos, de, ah. n-am cal, păi da, n-am caleașcă. Da, da, da, da, da asta e să -i facem caleașcă de aur. Cine este mea o caleașcă de aura să Bine, bine. Până să plecăm mai repede. Bine, bine, Acum vreodată. își trece vremea și se poate întări paza. P ai treptate. Păi gata, galup! <fri> Unde ești? Degețele! Unde? Aici sus, pe urechea calului. Așa, bine, bine. Stai acolo și ai grijă să nu cazi. Da, da. bine. Foarte bine, foarte bine. Ce cal de urechea calului! Căluțule, ajută-mă tu să-i duc pe hoții în piață, Unde s-a adunată mulțimea ca să-i pedepsească pe nevinovații mei părinți Îmi răspunzi, bravo ție, ce bine-mi pare că mă auzi Acum eu i înainte Hei! nu știu, calul parcat bat! De ce patrul de gâșuri? Ca nici nu se închisește. Hei! zboară Hei, oprește! Ca hey, Oprește! Nu pot! Haide, haide încă... ne au priești. Uite ce spânzuletoare. Oh, Haide noi. De ce s ne au neamșelat? Uh! A! Ah! Nu Nu Și oamenii au găsit banii pe care-i furase răhoți Ei și Tom degețelul au auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase Despre istățimea și curajul de care dăduse dovadă Încât o săptămână întreagă a fost tare mândru de isprava lui